І пізніше, коли він лагодив на кухні кондиціонер, вона сахалася цього затишку, мов чорт ладану. Як пояснити, чому втекла? Ліпше вийшло погоманіти про дівчат. Адже там Сусанні було про що послухати з перших вуст. Елька вдарилася у волонтерство. Якщо раніше її з хати не можна було витягти на Аркані, то тепер часто застанеш вдома. Постійно бере участь у різних акціях. «Влаштовує збір виробів, мистецтва для аукціонів, пропадає в шпиталях, робить сухі борщі для фронту, плете маскувальні сітки, схудла кілограмів на сім. А він що? Це пролунало так, як колись в юності. А він що? А ти йому? А він?» Лара посміхнулася. «А він поки що нічого. І вона нічого. Кожен зайнятий своїм». «Ну дає!» Лара знову посміхнулася. «Про це нічого сказати не можу, але думаю, що ні». «Та ну тебе!» – огризнула Сусанна, вихлюпнувши бурбон на дрова, від чого вогонь спалахнув синіми язичками. «Ти синік, Ларко!» – і печально зітхнула. «Шашуня, мабуть, без догляду». «А навіщо йому догляд?» «Здоровий хлопчина, під метр вісімдесят». «І, до речі, йому той догляд був потрібен як... як всім нам в чотирнадцять. От тобі він був потрібний?» «О, ні!» – засміялась Сусанна. Я хотіла втекти до індіанської резервації. Ось і він хоче чогось такого. Тільки на фронт, я так думаю. «А ту бабу ви бачили? Молода, вродлива?» «Ага», – посміхнулася Лара. Пішли полювати на неї з дрючками і гарячою смолою в дійсці. Обмазали пір'ям і з'їли. «Я так і думала, не бачили», – сумно кивнула головою Сусанка. «Ех, нема мене з вами. Я б саме так і вчинила. Розберуться, без нас». Обговорила й нову Юльчину і постась. Та безвилазно сиділа в Софіїці під Уманю. Вивчала матеріал. Її там всі обожнюють. А дирекція музею дозволяє для кращого входження в образ ночувати в ліжку самої Потоцької. Принаймні так вона каже, коли телефонує. Уявляєш? Маленька Джулія на великому графському ложі. Одна в цілому палаці серед портретів і примар. А взагалі вона теж змінилася. Якась навіжена стала. «Може, Роман?» «Роман?» – смикнула бровою Лара. «У неї роман тільки з кіно, а після історії з Андрієм та Елькою вона взагалі уявляє себе месницею чоловічому роду. У нас не було часу поговорити на чистоту, але мені здається, що вона таки кине свого Аліка». «Або він її?» – додала Сусанна. Лара замислилась пробурмотіла. І це був би найкращий вихід для нього. Поки Юлька не почала зніматися, у Пауло Сорренціно. «Що? У кого? Хто це такий, італієць?» «А так, до слова», – відмахнулася Лара. «Класний режисер. Тридцять стрічок. Пальмова гілка і тепер. Суть не в тому. Юлька каже, що жінки мусять вчиняти благородно. А ти?» Спробувала повернути розмову до восхідної точки Сусанна. «Ти теж вчинила благородно. Він що жонатий, образив тебе, не любить». Лара поглянула на неї цілком тверезими очима. «Ні, він не одружений і дуже хороший. Дуже». «Ну і?» – не зрозуміла Сусанна. «Ну і?» – «Я тут», – сказала Лара, вдаючи крайній ступінь з п'янінням. Сьогодні намічена вилазка до Молу, а потім до китайського ресторанчика. Лара чує, як Сусанна воює з Адою Львівною. «Одягнеш ось це», – каже вона і по черзі кладе на материне ліжко з блузку. «Одягайся і поїдемо гуляти. До магазину. Купимо щось тобі і Ларі. Постарайся швиденько, добре». Ада Львівну покірно киває. А коли Сусанна виходить, уважно розглядає одяг. Вирішує, що її личить найбільше. Вивертає на підлогу все шухлядок, риється в них і дістає стає все інше. Іншу спідницю, іншу блузку, три футболки. Спочатку треба вирішити, що одягається першим – комбінація чи футболка. А може так – спідниця, потім футболка, а потім комбінація? Або комбінація футболка-спідниця? Це дуже складна задача – самій не впоратись. І медсестри поруч немає. Сусанна зазирає за кілька хвилин. Ну що це таке, горе моє? Хто ж одягає нічну сорочку на вулицю? «Не хочу це!» – кричить Ада Львівна і відсовує від себе спідницю. «Добре, а так, хочеш?» Сусанна витягає з-поміж одягу, що валяється на підлозі, синю сукню. «Ти ж її так любила!» – каже. «Одягайся!» Сусанна повзає, збирає, складає речі, виходить. Сукня Аді Львівні сьогодні не подобається. Вона жорстка, кусається. Вона скручує її і пхає під диван. Так далеко, аби вона не висунулась і не вкусила за ногу. «Сусана заходить знову», хитає головою. «А це що на тобі? Зараз холодно, навіщо ти вирядилася в шорти?» Знову виходить. Ада Львівна розпочий роздивляється оберемо ганчір'я.